نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما عباد بسم الله الرحمن الرحيم حجت الله البالغاء اکم فن کی دی کلشه کتاب دی لاغی فن تعارف او دا غیفه اهميت وروسته دیوې دي کتاب کې شاه رحمه الله تعالی د کتاب الهامي کې دل په خپل ذکر کوي دا کتاب مالک له ده دا د الله رب ال عزت طرفنا ماته چې کمونه بس یو الهام الهامي طور دا لیکل شوی ده, ده او الله تعالی غلب ازل کې چولې وا چیر روان دور د مادیات او د عقلانیت ته من غوا تاسو په سندور کې چیو د دې کې یورپی تہذیب ترقی کړی ده او هر یو چیز د اقل په تول ته لکېږي او اې مادی باندې پاتې شوه دي ظاهيري اسباب باندې دین او شريعت هغه هم بس خلک په عقل باندې تلي زمادیت دوور دې او عقلانیت ته الله تعالی غل زړه کې چوليو په هندستان یو داسې دور را روان دي دا غیدو لپاره شریعت چې له او اسلام په داسې انداز پېښ کول غواړي په داسې طریقه باندې پېښ کول غواړي چې خلق او تخکارشي الاسلام دين الفطره اسلام چې د دین په فطرت ته الاسلام دين الفطره اسلام دین د فطرت ته او د مرتده خارشي چې اسلامی احکامات چې نذا دا بعينه بعقل دا انسانی موافق لي ده عقلنا خلاف لي دي ده عقلنا خلاف لي دي او په دا سه حالاتو کې د دین شمر او خان شي چې د اخ شي چې اسلام یقینی یعلو ولا یعلا عليه ظاهري حکومت نشته مپه اتوار د حجت او د دلیل اسلام ار وخت حاکم نه ادوار ده حجت او د دلیل اسلام ار وخت حاکم دی الاسلام يعلو ولا يعلى عليه دای چې په فن کې لیکل شو دی دغه فندوم دی علم اسرار الدين علم اسرار الدین حکمت او فلسفه زمونګه کتابونو کې چې کوم حکمت ولکېږي نو هغه انند فلسفه د سبب نام کړه سرله د فلسفي نوم والي زهن هيولاته او جزء الذي لا يتجزأه صورت النوعي صورت جسمي او د هي سيزون طرف ته سکیږي او د حکمت او د فلسفي مطلب دادې چې د يوسيسته ته ته کوزيدل او یوسیس حقیقت او روح معلوماول دی یوسیس حقیقت او روح معلوماول د الله رب العزت په زنه علماو باندې فضل کړی وی چې هغه دی یوسیس حقیقت او داغی روح دورسی یو دی ظاہر احکام دی شریعت ظاہری احکام دی شریعت دویم دی آغا احکام عملی کول اغ ظاهری احکام عملی کول درمو دا غی روح په جدل دا سر او راس په جدل او سلورم دا غی په هرڅ کې الله په نظر راتلل اولانی د شریعت وی لیکيږي عاملي کولو ته طریقت وی لیکيږي دا سر او روح په جندلو ته حقیقت وی لیکيږي او بیا چې په هرڅ کې الله په نظر راشي تدې ته معرفت وی د تعاريف ته لیکيږي د مجموعه اسلام روح پیجندل بی او بیا د یو یو حکم شرعي روح پیجندل سر او راس پیجندل دي سرا نورم اتمینان په دین باندې سیاواشي اتمینان نورم په دین باندې سیاواشي او د باطل کو ششک او شوبهوی ناغه شک او شبه شب د باطل بالکل سشي ختم شي په دې علم کې او مخکینو علماو کې امام غزالي کار کړو هغه د وخت فلسفيو په امام غزالي کتابونو په دې فن کې مفيد دي خصوصا احياء العلوم اواسان کیمیاي سعادت دارنګي نشا سم نورستو مخالکو په دې باندې کار کړي دي مشاور الله رحمه الله تعالی چې په کوم طرز باندې کار کړی دا طرز انتهائي مفید دی او دا طرز شېده نو د وخت او د دو دور نه بازي کی مولا سندی رحمه اللہ تعالیٰ یوزائی کی ذکر کی چھے د دپارا محنت کا ان کی خلق چی دی دینی خدمت کی یو قسم دا سی دی چھے اغیر وی مازی بلکل حیرہ دا موائی چه اسلام مخ که سو او څنګه خدمت خلکو کرده ده دا مازی ده زان بلکل حیره او پن نوی سانچه که زان واچوا نوی سانچه که زان واچوا چه خلق سن خدمت کئی او دور کمتا قاضا کئی نو چلو تم ادر حوا ہو جدر اس مزید زانه بلکل هه رکا دا موایسه صحابه وو تابعین وو خلق مهنتونه کاولو مونږ به لاغې په سټار سره خدمت کو دا خبره هه رکا اوس یورپی دوور دی د جمهوریت چه کم نو دوور دی نو بس په جمهوري انداز وان نکار وا نکار کاوه سیندی رحم الله علی که لپاره چه بده او په اوپا جمهوری ترز باننی سکوا کار کوا دویم قسم خلق دا سی چه محنت کی آغای وئی چه حاضر بلکل پرے گیدا او سی دا کمونو کمنونو چودا سو سال مخکې شا لار شا آغا سادگی روالا او بلکل پا اکا نهج په ارطېخه باندې چې کوم نو کار څه کا شروع کا سیندره هم الله تعالی فرمایي چې دا بیخی رست تلل دا بیخی التتل دام بنا ممكنوي نو بیخی التتل نشو او که د جمهوریت په طرف باندې خپکدونو زمونږ د دین خطره ده یو طرف تم هم دینی خطره دهدوننو خراببیږي او بل طرف ته تللی شوونه سب کووناغه وای چې دی دوورله داس یو ایمان په کارو داس یو ایمان په کارو که اراد د دین پلمن باندې مخ پکیری چې دین ته نپاتنی شي د شریعت خلاف ونشي او سرده د نخکارې دا خبره چې اسلام کامل مکمل دین دی د هر دور تقاضا پکې شته نو هغه نه کې د بغیر د فلسفي ولي اللهي نه ويشاول الله رحم الله د دې دور ایمان نه هغه وکوس څوک د انخلاف خدمت کوي او ځان چې کم دنو دو امام ولي الله مقلد نه غني نو گویا کې د دې دین خدمت نشي کوله داغه په قدمه قدم, قدم نیخه او داغه په لار باندې نیوي تله وي دې چې کم دنو دین خدمت کوله نشي او دا په الهامات د شاولی الله رحمه الله تعالی کی دي اغه تهديس بن نعمت ذکر کوي چې ما تعالی الله تعالی وی لې روستو دسه الهامات ذکر کوي او خپل ذکر کوي چې ما تعالی فیوز الحرمین کې زنی الهامات تي چما ته الله تعالی ویلی چې تد د دور امامي د دور شي کمندنو امامي شاول الله رحمه الله تعالی په داسه طریقه باندې انخلاف د اسلام پېښو په داس نه حج باندې خارکو شپاری کی نه جمهوریت په قدم قدم کې خوود دي او نه ده چې بلکل به چې کمو د دورې حاضر نهکټ شي او بل کول چې کمو سوار لته کاه مخکې ولاړه شي دکهغتل نامون ک نو نو په دی غلم کې شاوللي رحمه الله تعالی کارو کوو او په یو عجیب انداز باندې په حجت الله کې پیش کو د شاشه ټول کتابونه قابل مطالعه دي او په کار دي چې په اوسنی وخت درس کړی شي خصوصا حجت الله تفهیمات الہیه الفوزل کبیر او اصراد شاه اسماعیل شهید اوقات واخ سره د کتاب, نا اندازه لگی شکم کتاب نو اندازه لګی چې علم کې دا کتاب لیکل شوی دی نو هغه علم نوم دی علم اسرار الدین علم يبحث فيه, فيه عن حكم الاحكام الشرعيه واسرارها غ علم يجبح فيه عن حكم الاحكام الشرعيه واسرارها هاغه علم نه چې په دې کې د شریعت د احکام او اسرار او رازونو او هاغې حکم او مصالح موجود دي علم چې دا عقد النظام التشريع ای المحمدي من حيث المصلحه المفيده موضوع دا ان نظام التشريعي المحمدي من حيث المصلحه المفيده النبي عليه الصلاه والسلام کوم نهج اسلام او شريعت څخه کومنور اوروله دي نهج او شریعت راوڑے دے نو آغای موضوع ده خو من حیث المصلحة المفیدہ نظام تشریعی دا حدیث موضو دا آغا ام داگا بیانی دغه ام داگا سکے بیانی و حیثیت بدل لتاسوائی لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ حیثیت سر فرق معلومی دلته حیثیت د مصلحت ته فائدہ ای چی دا نو هغه دا چې ان يعلم الانسان ان احکام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا اسرف فيها ولا زئقا ولا تخالف انسان سنت وداعي لمشي ان الاحكام الله تعالى ورسوله اذا الله حكمنا او نبي عليه الصلاه والسلام دا ذا الدين لا عسر فيها ولا زيقه فليك الص قسم تنسي انش ما جعل عليكم في الدين من حرج او لا تخالف الفطره السليمه داد فطرت سلیمہ مخالف ندی احکام الہیہ چی دی او تشریع محمدی چی دا داد فطرت سلیمہ مخالف نه شاہ سب رحمه اللہ تعالی و دیباچہ د دی فن احیت ذکر کړه دی پ خپله د کې مونږ ته دکرکوتهاجت ته او کې اعتراض را ځي چې دا فن شاب نو چې ایجاد کو او دا به بې غې جواب امشااد س پ خپله کړی چې دا ببدت نه دیقرآانی کریم نه مدغې ثبات کوي او د احادیث نه به اسبات کی چې قران کریم کې د احکام و حکمتون دی او حکمتونو بیان شوی دي او په احادیث کې هم د احکام او حکمتونو څه شوی دي بیان شوی دي نه د عبادت نه نه نو احمیت او د غدف اعتراض شته نه د شالسه په خپل ذکر کوي موږ به شاته حواله کوو غته حواکو نور به دغه بیا کتاب واي وال الحمد ل لانه و سبق به سببق شو شو